Det är alldeles utmärkt kapten, jag menar vi har haft det betydligt soligare, betydligt gladare och betydligt färgrikare den här veckan än vad vi har haft på ganska länge egentligen för oj vilket skifte vi gjorde i humör den här veckan. Ja det är ju som natt och dag det här, vi har ju vältrat oss rejält i, i mörkret nu den senaste månaden och eh, efter Halloween avsnittet så gjorde vi... Helt om och bara kastade oss rakt in i ljuset och det mest färggranna och gulliga man kunde tänka sig så... Ja, det var ett ganska brutalt hopp vi gjorde här och man fick sig in en liten chock, det måste man väl ändå säga. Ja, det blev väl en liten gullighets lash där och... I ärlighetens namn var det nog precis vad jag behövde för det har ändå känts ganska tungt den senaste tiden och hur mycket jag än uppskattar Halloween och monster och spökfilmer och allt möjligt annat sådant så kan det bli lite för mycket och med allt annat som man har om sig och kring sig så kändes det som att man behövde den här lilla lilla sockerkicken, den här lilla lilla upplevelsen som får allting att bara kännas. Helt underbart och fantastiskt och att man har alla världens möjligheter framför sig och så vidare och så vidare. Och jag tycker ändå att den här historien på många sätt och vis lyckas fånga upp den känslan och destillera den och göra den till en riktigt underbar upplevelse. Och nu är jag ju fullt medveten om att hela franchisen som den här tillhör har precis samma egenskaper egentligen. Men mm. det är något speciellt med just Dagens som... Jag har åtminstone väldigt nära hjärtat. Ja det här är vad jag förstår är ett spel som du håller väldigt kärt verkar det som. När vi pratar spel så kommer det här gärna upp. Och ja jag är ju inte riktigt lika bekant med den här serien. Men jag har ju tagit mig an åtminstone de lite äldre titlarna så jag har lite bakgrund men just dagens spel, ja det hade ju skett lite förändringar sedan min tid om man säger så <laughs> så jag hade en viss inlärningskurva och mycket att, att bekanta mig med innan jag började känna mig lite mer som hemma här. Ja, vi är ju båda två gamla nintendo Nintendonissar och har spelat både 8-bitars och 16-bitars en hel del och jag fortsätter ju även med 64 och 128 och så vidare och så vidare för att jag tycker bara att den här speltillverkaren lyckas på så många sätt och vis att fånga det lekfulla i att spela. Det, det roliga med att ta upp en handkontroll och ha en riktigt rolig upplevelse. Sen betyder inte det att det inte finns fantastiska spelupplevelser på andra maskiner och med andra franchises och liknande, men det är något särskilt med dem som erbjuds av det här företaget och jag har en tendens att se väldigt nostalgiskt på de här. Det gäller ju även på titeln som vi har spelat till idag och jag ska försöka att ta av de här rosa glasögonen och titta på det kritiskt och ärligt, men... Eh, det är lite svårt ska jag erkänna Så det är bra att du finns här som motpol Och aldrig har spelat det här tidigare Som kan vara den eh, nyktra Och propra inställningen Till vad som faktiskt är framför oss Ja eller den eh, buttre gamla bakåtsträvaren som eh, bara drömmer tillbaka om hur bra det var på, på sin tid när det begav sig och man spelade. Så ja, vi får se. jag ska försöka hålla mig någorlunda neutral och, och på jorden och, och försöka hålla dig på samma nivå samtidigt här. Så jag ska försöka styra upp det kapten som jag är och allt här. Ja, jag är ju bara en första styrman här så att jag får ju allt att ta och lyda kaptenens order, men eh, det ska nog gå bra. Vi brukar komma överens för det mesta åtminstone. Så vad är det för en spelserie som vi har satt tänderna i den här gången? Jo, det är ju den legendariska The Legend of Zelda-serien som vi har plockat upp och dammat av lite grann och tittat närmare på och det var ju verkligen en spelserie som det fullkomligt exploderade när det begav sig och första spelet kom ut det förändrade hela äventyrsgenren i stort sett med vad den lyckades mm. åstadkomma och ja äventyret var ju någonting som lockade så många spelare och det är ju naturligt att Nintendo har valt att fortsätta med den här serien och med de här älskvärda karaktärerna. För det, det är ändå något, något lite speciellt med, med det här. Man får sig eh, lite spänning, lite äventyr, en hel del humor. Och eh, alltid så mycket, så mycket färger och vackert att se på. En liten drömvärld som man kan ta och besöka när man har lust. Definitivt. Och jag ska väl erkänna att jag har besökt den här världen- ganska många gånger under årens lopp. Jag älskar det första spelet, jag tycker väldigt bra om det andra och Super Nintendo-spelet har jag också spelat så enormt många gånger att jag har tappat räkningen. Men det är väl där din erfarenhet av dem tog slut och vi andra kastades in i 3D och började uppleva den här världen från ett lite annorlunda perspektiv om vi säger så. Och det är ju ett 3D Zelda-spel som vi har spelat till den här gången och det betyder ju en hel del för dig med anpassning för du var ju van att se det snett uppifrån och helt plötsligt så hade du en, en hel del vinklar till som du kunde titta ifrån. Ja, det var en hel del att bekanta sig med här. Först och främst så är jag ju mer av en inbiten PC-spelare numera. Så det här med kontroller och konsoler, det, det har nästan blivit främmande för mig igen. Så att sitta där med, med dosan i hand och, och försöka klura ut eh, knappar och styrspakar och annat. Det, det var eh, ett hinder i vägen. Och eh, det, det var lite så här hackigt till en början måste jag säga. Sen har ju eh, grafiken några år på nacken också, som man verkligen kände att den här 3D-tekniken, ja, det var ju inte riktigt vad, vad man är van vid heller. Så eh, det är ett hinder som jag tycker sätter käppar i hjulen för spel mer än att gå ännu längre tillbaka och återbesöka 2D-spel som ändå är mer lättillgängliga och. Eh, vad ska man säga, de är mer tilltalande för, för blotta ögat också när man tar och spelar. Det finns ju någonting med gammal pixelgrafik som är väldigt tilltalande, det håller jag fullt och fast med dem. Och de riktigt gamla Zelda-spelen har ju en viss charm som lockar fortfarande. Samtidigt är ju inte det här spelet ett av de absolut första utav Zelda-spelen som tar steget in i 3D-grafiken. För eh, det finns ju betydligt äldre som har, eh, ja, kanske åldrats med mindre värdighet om vi säger så. Och där finns fortfarande en hel del glädje i att återbesöka dem kan jag tycka. Men samtidigt så är det ju som du säger att... Ju vanare man blir vid modern grafik desto svårare är det att se gammal 3D-grafik. Så är det ju bara tyvärr. Men med det sagt så finns det ändå någonting här som gör att det är lite lättare att komma tillbaka. Och det handlar mm. mycket om de estetiska valen som man har gjort. För man valde ju att gå en helt annan väg med det här spelet och... Det fick ju också en hel del kritik från fans som inte riktigt hade väntat sig den förändringen om vi säger så. Och på gott och på ont så var det ändå ett spel som fick väldigt, väldigt mycket positiv kritik så valde man att bortse för den här grafiska stilen och istället använda den på de bärbara spelen som utvecklades efteråt. På huvudkonsolen valde man att köra en lite mer realistisk stil och det var väl det som många hade väntat sig av det här spelet också. Och jag kan väl förstå var kritiken kommer ifrån, jag kan förstå vad det var man ville ha men det är väldigt vackert, det är väldigt välgjort och jag förstår definitivt vitsen med att försöka använda den här typen av grafik. Ja men visst, det var ändå någonting som gjorde att eh, jag åtminstone kunde flyta in i spelet bättre. Just eh, estetiken som finns här. För där har man ju verkligen eh, försökt hitta eh, föregångarnas skärm eh, i 2D-spelen här. Och vad ska man säga? Att säga att man har simplifierat grafiken. Det vore ju eh, kanske att racka ner allt för mycket. Men de, de har gjort en, en enklare, lite naivare eh, grafisk stil här- som jag tycker passar den här spelserien alldeles ypperligt egentligen. Det är ändå någonting, någonting gulligt över Zelda-spelen. Och jag tycker den här grafiska stilen representerar eh, det riktigt väl. I den här mysiga känslan man får när man, när man spelar. Så det, det hade jag absolut ingenting emot här. Det, det var bara charmigt att få uppleva eh, ett Zelda-spel med just den här stilen är. att det, det förstår jag verkligen inte heller. Men då är det kanske hög tid att vi faktiskt säger vilken av alla de spännande Zelda-titlarna som vi har suttit och spelat. Mm, vi har ju gett oss ut på Böljan Blå med The Wind Waker från 2002 i regi av Aiji Anuma och med storyn av den store Shigeru Miyamoto. Och vi valde att spela den ursprungliga Gamecube-versionen till det här avsnittet och det är främst för att vi ville ha den klassiska upplevelsen. Det här spelet har ju också släppts in remake till Wii U och där är ju en hel del förändringar där kan vi väl säga för vi har ju tittat lite på den också och visst vi kommer att prata om det när vi närmar oss det visuella för det finns ju en hel del att nämna där faktiskt. Men essentiellt så är ju båda spelen samma, det är samma innehåll, det är samma rollfigurer och det är samma äventyr. Det är bara att det visuella har uppgraderats en hel del och det finns väl en hel del att säga om handkontrollen också för det är ju inte riktigt samma sak där heller. Men essentiellt så är båda två samma spel och när vi satt och skulle bestämma vilket av dem som vi skulle ta så... Var du ju faktiskt väldigt sugen på att försöka gå tillbaka och spela det ursprungliga för du ville se hur det var när det faktiskt kom. Jag tyckte det var, det var spännande eftersom det nog har gått så lång tid nu sedan jag har spelat sällan spel senast och bara hoppa allt för långt fram det, det vore att ta ett, ett språng för mycket. Så kanske ta lite mindre kliv framåt. Det hade underlättat min väg in i, in i tredje världen här. Och sen var jag nyfiken på hur hur det såg ut med ett lite äldre Gamecube-spel. Hur den här konsolen kunde förvalta 3D-grafiken här- och hur den upplevelsen var. Så det, det var jag absolut med sugen på att få uppleva. Och det har faktiskt gått en tid sedan jag dämmade av min gamla Gamecube- så det var bara roligt att få plugga in den i tvn igen- och uppleva den där lilla känslan av nostalgi bara när man startar upp den- men jag är fullt beredd att erkänna att den har ju åldrats en hel del idag och äh, grafiken är ju inte riktigt i samma klass som den är nu för tiden och handkontrollen är kanske inte fullt lika smidig idag som den var en gång i tiden just därför att nu har man ju fått känna på lite nyare och bättre kontroller. Men trots det så var det väldigt skönt att sätta sig ner och hålla i den där gamla kontrollen igen och ge sig av ut på böljan blå för att ha lite äventyr. Och faktum är att vi spelade ju det här tillsammans. Vi satt i soffan här ett par kvällar och turades om att ta i kontrollen, turades om att kämpa mot ondskans makter och... Det var faktiskt en riktigt härlig upplevelse att få dela den så som ja, man gjorde förr i tiden. Långt innan det blev en större grej att spela över internet och med Skype. utan Då satt man helt enkelt tillsammans i tv-soffan. Och det var en riktigt mysig upplevelse bara det. Ja men visst var det det. Det är ju första gången vi har spelat ett spel tillsammans också här. Så, så det var ju bara det en angenäm upplevelse och sen var det ganska skönt för mig att ha någonting att hålla fast vid när det är så mycket obekant som jag skulle ta mig an jag ska ta och spela ett Gamecube-spel jag ska spela ett 3D Zelda-spel jag ska hålla på och fnatta runt på den här märkliga handkontrollen där det är mycket jag ska lära mig samtidigt så det var skönt att ha en läromästare där vid min sida som kunde guida mig lite extra in i 3D Zelda-världen här och det blir ju lite av en ny upplevelse för mig också för det har gått ett par år sedan jag spelade det här sist och um, ja man minns väldigt mycket chockerande mycket egentligen men det var ändå ett par saker som jag helt hade tappat eller var väldigt rostig på så att vi har suttit och skrattat en hel del, vi har suttit och varit väldigt frustrerade tillsammans och det har blivit en hel del arga verb och adjektiv som har kastats mot skärmen. Men vi har ändå tagit oss igenom det här äventyret och nu känns det helt rätt att prata om det. Ja, det känns ändå inte kanske helt rätt att prata om det för det här är ju eh, inte så mycket som man egentligen kanske kan prata om- rent berättelsemässigt med det här spelet. Eftersom eh, det är ju i eh, klassisk Zelda-anda- så, så sker ju en hel del eh, twists i den här berättelsen- som man kanske inte vill dela med sig av för folk som inte har spelat spelet här. Så eh, vi ska ju hålla det spoilerfritt men ändå försöka prata om det så mycket som möjligt. Så här har vi ännu en utmaning. Så efter att ha klarat sig igenom Zelda-spelet- i sig så kommer nästa utmaning för oss här. Så eh, ja, det här är väl vår hjälteprövning kanske. Jag tror nog att det kommer att gå ganska bra. Vi har eh, rutin på att berätta och att försöka låta bli att spoila för mycket. Men eh, några små spoilers blir det kanske. Vi ska hålla det på ett minimum. Men eh, å andra sidan, det här är ju ett Zelda-spel. Så en stor del av handlingen är ju precis vad man förväntar sig. Även om jag ändå måste säga att det finns en hel del överraskningar i den här handlingen som man kan lista ut i vissa fall men i andra fall kommer det verkligen från ingenstans och man blir väldigt förvånad. Oj vad det så det låg till och så vidare. Och det är det jag gillar med de här spelen. Det, det finns något välbekant över dem samtidigt som de ändå lyckas få in någonting nytt i varje ny version. Så det finns både det bekanta och det nya och det spännande. Det, det är klassiskt Zelda helt enkelt. Ja, men med en hel del nya twister i... I både gameplay, berättande och ja, allt möjligt egentligen. Jag vill inte till exempel minnas att eh, Legend of Zelda var så eh, såpaaktigt i sitt eh, berättande som eh, det var i The Wind Waker. För jösses var det kommer såna här enorma överraskningar. Eh, det var en, en del avsnitt då eh, jag kände mig som en, en fågelholk i stort sett och tänker, vad är det som pågår nu? Okej, okay, det, ligger det till på det här viset? Okej, okay, var det tänkt att jag skulle känna till det här i förväg? Eller, ja, det var det var mycket sådant, så jag kan tänka mig att du hade lite roligt åt mig och mina upptåg i soffan där. Då hade jag nog mer roligt åt när du försökte ge dig kast med vissa bossar och hade lite svårt att, jag både få kontrollen att göra vad du ville, men också hålla koll på vad bossen höll på med, för... Vissa av de där striderna blev lite långa och ja, det var, det var väldigt underhållande kan jag erkänna. Lite taskigt kanske att säga, men jag var ju åtminstone där och kunde ge dig lite positiva hejarrop. Mm, ja, definitivt. Och den där kamera, jämrans kameran, jämranskameran i, i Wind Waker, den ska jag börja med att kritisera på en gång. Den har eh, noll koll på vad man håller på med och den verkar vilja placera sig på det sämst möjliga läget av naturen när man är ute och springer och ska fightas. Så eh, större delen av eh, spelet så känns det man kämpar mot kameran Snarare än att man, man kämpar mot eh, det stora undan i själva spelet och mot bossarna. Så eh, det var nog min, min stora fiende faktiskt i det här spelet. Jag tror du är vanare vid en automatkamera som är lite smartare. Medan den här förväntar sig att du ska ge en liten antydan då och då åt vilket håll du vill titta. För du glömde nog bort att det är kanske dags att centrera bilden lite grann och att fokusera in för... Eh, i de lite moderna spelen så agerar den ju oftast lite smartare och har lite andra parametrar att jobba med. Så okej, okay. ja, jag kan definitivt se din kritik där och den är fullständigt legitim men eh, det hade kanske varit en bra idé att trycka lite på fokusknappen ibland. Mm, ja, men det är så många knappar att välja på. Vilka... Oh, jag vet inte, jag blir, jag blir lite yrmesan emellanåt. Men det gick vägen till slut i alla fall. Jag överkom kameran och jag överkom bossarna och jag stod segrande där i slutet ändå. Så ja, jag stod ut. Men det var extremt frustrerande emellanåt. när jag försökte få kameran att göra på ett vis och den gjorde. Ja, i stort sett det motsatta hela tiden. Så ja, man blir lite arg om man säger så, ja. Och det ska sägas att den frustrationen som Pavo kände över kameran den tog han ut på alla grisar som han mötte under hela <laughs> spelets lopp. För eh, det är många små svin som har kastats ut från klippor och rakt ner i det böljande havet med ett litet, litet förtjust gnyende från Pavo. <laughs> ja... Ja, det var, det var nästan spelets höjdpunkt Och bara se. Man kan plocka upp grisar, man kan kasta dem från stup. Och sen kan man se de plaska runt där nere, lika glada för det. Men bara ljudet när grisen faller ner från stupet där och landar i vattnet. Det, det var grymt tillfredsställande om man säger så. Det var inte mycket sådant jag hade tillfälle att få uppleva, för det var ju ganska begränsat vad man kunde göra i den öppna världen som eh, The Wind Waker ändå är, där man kan färdas, åtminstone relativt fritt mellan ställen och Ja, se vad man kan hitta. Men att interagera med objekt och saker och människor, det, det var lite begränsat med. Elaka barn kunde man inte ta och smiska upp så att de lärde sig att veta hut. Så det gjorde mig också lite frustrerad. Men grisarna, de kunde man ha lite skoj med. Så även om jag är en extrem djurvän så kunde jag inte motstå frästelsen och, och leka lite med, med grisarna i cell där. Din djurvändighet sträcker sig helt enkelt inte till pixlar. Nej, jag räknar faktiskt inte pixlar som djur, tydligen. Jag vet inte om det är en brist jag har. Oj, oj, oj. Jag tror det är bäst att vi tar och går vidare istället för att fokusera alldeles för mycket på ditt digitala djurplågeri här. Vad är det egentligen som The Legend of Zelda The Wind Waker handlar om? Jo... Lång tid har gått sedan Link besegrade Ganondorf i Ocarina of Time. Under de århundraden som har placerat har kungariket helt försvunnit och allt som finns kvar är sager och sängner. Links hjältedåd genom tid och rum har blivit till en legend som berättas för såväl unga som gamla. På Outset Island har det blivit tradition att alla pojkar vid tio års ålder ges den gröna dräkten- som symboliserar den stora hjälten för att påminna dem om vad som är möjligt om man bara har ett gott hjärta och lite mod. På så vis hoppas ön att deras ungdomar ska växa upp och sträva mot godhet och stå mot ondskans makter. På Outset Island finns det en liten pojke som på sin tionde födelsedag bevittnar hur hans syster blir kidnappad av en jättelik fågel. Det här blir starten på hans stora äventyr då han i hjältens gröna direkt ger sig iväg för att rädda sin syster. Tillsammans med ett gäng pirater ger han sig ut på havet för att finna den stora fågeln och därmed sin älskade syster. Det visar sig dock att en önskefull makt har dykt upp i övärlden och hans planer hotar att sprida mörker över hela världen. Pojkens äventyr blir till en enorm prövning likt hjältens forna stortåd. Och med ett så klassiskt upplägg är det ju svårt att inte få sälda vibbar redan från början för vi har den stora färgsprakande världen, vi har väldigt speciella rollfigurer som befolkar den och vi har massor av monster att dräpa med svärd. Det känns bara så rätt och med den här estetiska stilen så går det från att vara ja ett rent nöje till ett fantastiskt nöje. För eh, det här spelet valde man ju att ha en lite mer cel shaded stil, det vill säga att det ser ut som en tecknad film mer eller mindre. Och det gör ju också att figurerna är lite... Ja, enklare designade om vi säger så. De är lite mer strömlinjeformade och alla onödiga detaljer har plockats bort och bara antyds med form och färg. Det är ju en fantastisk värld att måla upp här med den här eh, tekniken. Och, ja, nej, det, det känns ändå som att ja, den här Zelda-världen verkligen lever upp på ett helt annat sätt och man har faktiskt inte så svårt att leva sig in i, i Zelda-världen här. Även jag som, som gammal 2D-björn uh, har uh, lätt för att, att ta sig till det här. Och ja, Mycket av det är också den, den magnifika inledningen på äventyret här. Hur man sakta och säkert lär känna omvärlden, kontrollerna- den grundläggande storyn. Ja, ja Man tycker man ledsagas eh, riktigt, riktigt bra in i det här äventyret. Jo men den här estetiska stilen fungerar i perfekt harmoni med handlingen som också är ganska strömlinjeformad. Det här är ett ganska klassiskt sagoäventyr och det är ingenting som sticker ut som man inte hade förväntat sig skulle finnas där och det kan man ju naturligtvis ha åsikter om och hade förväntat sig någonting mer men jag kan samtidigt tycka att sällan som franchise är känd för att ha det klassiska sagoäventyret så när jag sätter mig med ett Zelda-spel är det precis vad jag förväntar mig och jag tycker ändå att de har trots det grundläggande historieberättandet och den grundläggande historien lyckats få till en hel del här som jag inte hade förväntat mig det sticker fortfarande inte ut enormt mycket men det är enormt tillfredsställande att ta sig an medan man sitter med det Ja, vad ska man säga om den här interaktiva sagoboken annat än att det är ett nöje att ta sig vidare för att se vad som händer. De har ju ändå byggt upp historien så väl. Så det är i grund och botten verkligen en klassisk saga som sedan har fått faktiskt ett par ytterligare lager där. Inte några bråddjup när det gäller karaktärsutveckling eller eh, underliggande teman eller något sådant. Men ändå tillräckligt för att man eh, ska bli tillfredsställd av det man bjuder på. Inte bara känna att man har upplevt det här för Även om man har det egentligen. <laughs> för eh, det ena sälda spelet det, det liknar ju gärna det andra när det gäller just berättelsen. Men eh, det finns ändå små skillnader- som eh, faktiskt gör en hel del när det gäller just hur man upplever historien och hur väl man eh, knyter sig an till den. Jag tror att en hel del i det ligger i att eh, det här är en direkt uppföljare till Ocarina of Time. Man har tagit den historien som bas för vad som har hänt tidigare och har låtit handlingen utvecklas lite beroende på vad som hände där, både i spelet och antytt efter host host harkel harkels spoiler. Och visst, det börjar kanske lite lugnare än man hade förväntat sig i själva huvudhandlingen men det eskalerar ju väldigt fort också och det finns en väldigt fin upptrappning i det här spelet både när det gäller... Ja, historien men också svårighetsgraden för det blir ju successivt svårare och svårare och allt eftersom att man lär sig mer så lägger de också på en liten svårighetsgrad till så man känner aldrig att det inte är tillfredsställande att utvecklas vidare och att lära sig behärska både svärd och sköld på bästa möjliga sätt. Så det finns ju enormt mycket tillfredsställelse här samtidigt som det är ganska grundläggande egentligen. Jo, historien och själva spelmekaniken går ju lite hand i hand här och det är väldigt skönt att de har lyckats hålla de båda elementen så nära varandra att de rent utav smälter in i varandra emellanåt. Så det var verkligen en spännande upplevelse. Den något krångliga kontrollen till trots. Så Finns det ju så mycket att göra här egentligen också. Det är ju egentligen inte bara en grundläggande historia. Det finns ju en, ett huvudspår att följa i den här. Men man kan ju även grena ut sig och eh, undersöka andra saker. Det finns ju en stor värld där ute och det finns många andra saker som gömmer sig. Och man kan ta sina små omvägar för att se vad världen har att bjuda på. Och vad man kan finna för att eh, få en... Och bli ännu bättre i kampen mot önskan här. Och just hur det inkorporeras i den stora övergripande handlingen här också. Det, ja det, Jag tycker det är föredömligt gjort här. Ja, men där måste jag säga att zelda sedan de gick in i 3D-världen har försökt att balansera huvudhandling kontra sidohandlingar väldigt väl. Där finns oftast väldigt mycket att göra och väldigt mycket att hitta och många små hemligheter att gräva fram och det är ju en stor del av charmen att spela ett sånt här spel. Jag skulle dessutom vilja påstå att The Wind Waker är ett av de ställda spelen som ännu mer går tillbaka till den grundläggande formeln i det första spelet. Det vill säga att man, man är en ensam hjälte som ger sig av ut på ett stort äventyr och har en enorm värld att upptäcka. För eh, jag kan tycka att man hålls ändå en hel del i handen i de andra 3D-spelen som hade kommit fram till det här och... Med det sagt så betyder inte det att det finns en hel del hemligheter som du måste upptäcka på egen hand men det finns ändå någonting i The Wind Waker som antyder upptäckande för mig. Det finns väldigt många små öar som har väldigt många små hemligheter att leta reda på och vissa av dem kommer att bli viktiga för huvudhandlingen andra är bara små och roliga saker du kan hitta eller som förbättrar dig inför den slutliga konfrontationen och så vidare och så vidare. Men det finns ändå så mycket att glida runt och upptäcka här, och det gillar jag verkligen. Men där kommer vi också till en av huvudmekanikerna i det här spelet som vi måste prata om. För det är någonting som har delat spelarna i två läger: de som gillade och de som verkligen avsködde, nämligen seglingen. För i och med att The Wind Waker utspelar sig på ett enormt stort hav där det finns massor av små öar så betyder ju det att man, man kommer att segla runt en hel del och de punkterna man ska till de kan ligga väldigt långt borta ibland och det blir väldigt väldigt långa sträckor som man måste segla och jag kan personligen tycka att det är väldigt tillfredsställande att glida runt på den här lilla båten och ibland så dyker det upp fiender som man måste ta hand om eller försöka fly ifrån och det kan börja regna och man ser solen röra sig på himlen och så vidare och så vidare. Det, det är väldigt mysigt kan jag tycka, men det är väldigt mycket tid som spenderas på det sättet och även om det är uthärdligt i stora delar av det så... –kan jag ju inte förneka att i spelet slutskede så blir det väldigt, väldigt, väldigt, väldigt mycket seglande. Och är man inte så väldigt förtjust i det så blir det ju extremt påfrestande där, det förstår jag verkligen. Så jag förstår också varför man valde att i remaken försöka fixa till det där lite grann. Att göra seglingen lite mer uthärdlig och några av de här små sidouppdragen– Lite mer strömlinjeformade för att inte göra den här upplevelsen fullt lika lång och outhärdlig som den kan upplevas. För eh, jag gillar seglingen men jag förstår definitivt kritiken mot den. Ja, det finns ju både positiva och negativa aspekter med det här. Och det här är väl egentligen, om man ska välja ärlig, spelet stora brist egentligen just med seglingspartiet här. Till en början var det ju helt underbart skulle jag vilja säga och ge sig ut i sin lilla båt på det enorma havet och bara njuta av omgivningen men man tillåts inte göra det för där med jämna mellanrum eller ojämna mellanrum så dyker det ju upp ett och annat farligt litet knytt eller annat som man måste besegra eller något lite större vad vet jag och just det för, förstörde det hela mer. Att det hade kunnat bli en väldigt skön bara naturupplevelse och få segla mellan öarna här. Hade man satsat mer på att bara göra det till en visuell fest där man likt Shadows of the Colossus bara färdades i en, i en vacker miljö och liksom kände sig som en del av världen man faktiskt besökte här så hade det kunnat stärka upplevelsen för det är, det är ändå eh, rogivande med den sköna musiken i bakgrunden och eh, ge sig ut och segla eh, samtidigt så blir det väldigt mycket segling under eh, spelets lopp. Och eh, det blir väldigt eh, enformigt efter ett tag och vadar ute. Nu finns det ju vissa eh, tag man kan eh, ta för att eh, minimera seglingsdelarna och få det att gå så snabbt som möjligt. Men eh, ändå så, så finns det ju eh, stora brister här. Den inledande. Fascinationen för att vara ute på havet med, med sin båt, det, Ja, det falnade något efter ett tag och man blev ganska mätt på det hela mot slutet. Det är en sak som är säker. Det är ju någonting de försökte fixa till som sagt i remaken, bland annat med att man kan hitta ett segel som är betydligt snabbare att segla med och man kan också ändra vindriktningen direkt med seglet istället för att använda Wind Wacern i sig och jag måste ju erkänna att det hyvlar bort en hel del av det som kan bli lite långdraget och det är ett klokt val att man lade till det till den nya versionen, det ska jag hålla med om jag kan fortfarande få ut en viss tillfredsställelse även mot slutet med att segla runt men det kan vara mina rosa glasögon som färgar alldeles för mycket där. Jag är fullt medveten om det men det är någonting som är en stor del av det här spelet på gott och på ont. Och jag kan ju också tycka att om man nu ska kunna hoppa mellan de här olika öarna med vapningsteknik det vill säga att man kastas från en punkt till en annan med hjälp av en enorm tornado som lyfter upp en. Så hade man ju kunnat få ha lite större chans att välja vart man ska landa för även om man teleporterar bort sig en lång bit så kan man fortfarande ha en lång bit kvar att segla när man kommer fram. Och då har det förlorat lite meningen med att man gjorde den där varpningen överhuvudtaget för eh, varför ska jag göra hela det här om jag ändå inte kommer dit jag vill? Ja det är nästan så att spelet bara bråkar med en så fort man är ute på havet och försöker straffa en för att man spelar nästan emellanåt. Så det är en märklig taktik de har valt spelutvecklarna här för just havspartierna. Och även om jag, jag är en stor eh, båt- och havsfantast och, och älskar havet här så blir det inte riktigt samma upplevelse i eh, The Wind Waker. Utan det, det blev någonting att genomlida för att ta sig till eh, punkt A till eh, punkt B. Så eh, nej, jag är inte riktigt förtjust med, med hur de har löst hela seglings aspekten här. Jag förstår definitivt tanken med att ha den här ömiljön och hur spännande det kan vara att färdas mellan de olika platserna men just hur de har löst själva resan, nej det, det fungerar nog inte riktigt som de hade tänkt sig från första början. Och när vi ändå pratar om att åka båt så är ju inte steget så långt att ta till handkontroll och att ha kontroll över spelet överhuvudtaget. För vi har ju redan antytt att kameran kan vara lite bråkig om man inte är försiktig och jag skulle väl vilja påstå att kontrollen i allmänhet är ganska bra fortfarande. Jag kan tycka att den är lite stelare än vad jag minns den. Nu kan det ju bara vara att jag har en riktigt kass handkontroll, vad vet jag, men... Ändå, den var lite stelare och lite mer oexakt än vad jag minns den för det var väldigt många gånger jag tyckte att man ändå rörde sig på det sättet som man förväntades men man kom ändå inte riktigt fram dit man hade tänkt sig både på båten men även när man kontrollerar Link själv. Och det blev lite små frustrerande här och där ska jag erkänna när man höll på med diverse pussel och man ville vara noga med hur man placerade föremål och liknande och så helt plötsligt så bara vrider han runt sig eller vänder inte åt det hållet man hade väntat sig och så vidare. Så det finns ju en hel del här som kunde varit snäppet bättre, snäppet smidigare men det kan till stor del bero på att vi är vanare vid betydligt mer sofistikerade handkontroller idag som har lite mer känslighet i sina knappar och sina analogspakar men för vad det är värt så tycker jag ändå att det fungerar hyfsat väl och kontrollen till Wii U är ju naturligtvis mycket mer sofistikerad och de har strömlinjeformat en hel del och man kan göra saker i inventariet även fast man inte behöver plocka upp det för man har det direkt på kontrollen och så vidare och så vidare. Så det finns ju vissa fördelar med att spela med den nya kontrollen absolut men den gamla fungerar hyfsat. Långt från perfekt, men det är ingen katastrof. Nej, det är det ändå inte tycker jag. Alltså själva styrningen fungerade bra måste jag säga. Betydligt bättre än, än vad styrningen av, av kameran gjorde. För eh, gubben, jag styrde, den gick åt det hållet. Jag ville gå men jag såg bara inte åt vilket håll jag var på väg. För eh, kameran bråkade hela tiden. Så eh, där är det stora problemet för mig. Alltså, annars så tyckte jag att eh, det fungerar bra med upplägget på knapparna här. Och jag tyckte att den, den reagerade ändå eh, hyfsat här. Och jag tyckte ändå att den, den var hyfsat känslig för de rörelser jag eh, utförde och ja, jag var, blev hyfsad vän med den till, till slut i alla fall. Och eh, båten däremot tyckte jag där var styrningen betydligt trögare men det är ju meningen också, det förstår jag. Eh, att eh, det inte är så Riktigt lätt att eh, sköta rodet på en båt när man är ute på havet här men det var ganska bökigt att eh, styra rätt när man är ute och har full fart på skutan och ja, ser åt vilket håll man ska och ska försöka avvärja eh, någon liten fiende och försöka sno runt den lite grann. Det, den vänder inte direkt på en femöring om man säger så så där var det ju betydligt trögare med kontrollen tycker jag. Det är sant men det är ju också som du säger, det är meningen att det ska simulera att faktiskt ja, åka runt i en båt mm. och de är ju inte kända för att svänga jätteenkelt utan det kräver ju oftast en stor svängradie och är man dessutom ute i full fart så kan det bli lite spexigt när man svänger runt och vinden slår om och så vidare, det det kan bli en utmaning om vi säger så, men å andra sidan så vore det tråkigt om det var alldeles för enkelt för där ska ju vara en viss utmaning redan där. Det fungerar, kontrollen är bra, jag tycker om att segla runt i min lilla röda båt och jag håller också med om att, ja, knapparna fungerar, det är väldigt lätt att lägga in de olika vapnen på olika knappar och använda dem smidigt, så det är inte så mycket där att klaga på egentligen. Nej, det, jag tycker ändå att de, de har eh, lyckats göra en, en förståelig uppsättning-knappar där eh, allting känns ganska logiskt ändå hur de är, är placerade och vad de utför. Så eh, ja, det, det tycker jag ändå fungerar eh, förhållandevis väl. Det är väl eh, mer när man ska ge sig på lite mer 3D-pussel i eh, underjorden som det kan bli lite, lite klurigt att styra runt naturligtvis eh, samtidigt som man styr runt den förbenade kameran. Men eh, och försöka bara upp och ner och högra vänster samtidigt här och försöka styra runt saker och ting ja, det, det blir det kanske lite knepigt men ja, jag tycker ändå att det, det fungerar riktigt bra med kontrollen här och det förväntar man sig väl nästan av ett Zelda-spel, vad jag vill minnas i alla fall att eh, det alltid var hyfsat klockenhena kontroller. Eh, är det något Nintendo kan så eh, är det ju eh, roliga och spännande utformningar av handkontrollerna. Och den här, den funkar ju riktigt bra för sitt ändamål Och någonting som Nintendo också är väldigt bra på kan jag tycka i alla fall. Det är att lägga upp pussel och att skapa intressanta och roliga grottor eller palats eller underjordar att undersöka. Och Wind Waker är ju inget undantag för alla grotter som vi får besöka i det här spelet är väldigt tillfredsställande på olika sätt och vis. Det är bara lite synd att det är, det är ganska få egentligen om man ser till vad Zelda spel brukar ha. Det kan vara ganska många grottor och tempel som man ska besöka men här är det förhållandevis få och en av dem besöker man ju faktiskt tre gånger under det här spelets gång och... Visst, den tredje gången är det kanske inte så omfattande, men ändå. Det är lite för mycket återanvändning här och jag råkar veta att de hade fler grottor planerade men det blev lite för omfattande och de hann inte göra det innan det var dags för spelet att släppas. Så de fokuserade på att göra dem de hade så bra som möjligt. Och för vad det är värt, jag tycker att de funkar. Norrut av dem är lite mindre för i men på det hela taget så... Tycker jag att det här är en stark del av spelet. Jag har nog en, något annorlunda syn på det hela för just den här delen brukar nästan vara det jag tröttnar på först med ett Zelda-spel. Mm. Att det snabbt börjar kännas som att man återupprepar sig att eh, går in i en grotta besegra det monstret för att komma vidare till nästa rum och sen så är det ett annat pussel man ska lösa för att komma vidare och det, det börjar snabbt kännas lite snarlikt och att eh, koncepten ja, de, de återupprepas lite grann och ja, här är så ja, det, jag känner mig faktiskt positivt eh, överraskad över hur väl de har gjort det här och att de har lyckats förbättra eh, lite av det jag anser var, var svagheten i den, den här spelserien. Och lite av, av pusselsekvenserna tyckte jag var eh, riktigt spännande. Och jag var faktiskt lite skeptisk när jag gav in i, i 3D-världen här. Om det egentligen var berättigat för ett Zelda-spel och lägga till den extra dimensionen och vad det kunde medföra i spelstilen här. Men jag blev ändå positivt överraskad för eh, de har tänkt till lite grann och eh, gjort 3D-pussel så att säga. Som eh, verkligen rättfärdiga användandet av 3D-tekniken. Och som faktiskt tillför ja, lite mer i, i spelupplevelsen än vad jag är van från de tidigare spelen. Ja, jag skulle väl vilja påstå att det är ju ett signum för spelserien att de försöker göra pussel så välutvecklade som möjligt. Och det är ju en stor skillnad att gå från 2D-spel till 3D-spel. Och jag förstår din frustration där att det kan bli... Lite chattigt i de gamla spelen för det finns en större begränsning till vad man kan göra och inte göra. Medans så fort man ger sig in i den tredje dimensionen så finns det en helt ny dynamik som man kan använda sig av. Och det fungerar ju bättre i vissa fall och sämre i vissa fall men det är ju alltid en kreativ känsla i det som Nintendo försöker åstadkomma här. Och jag tycker att Wind Waker är ett bra exempel på just det. Och visst, man måste hålla sig till en del grundläggande regler men det finns ändå större utrymme för kreativitet här och den har de använt riktigt väl. Ja man har ju som du säger tänkt till en, en hel del här och det lönar sig med den här typen av utveckling för att eh, inte skapa en känsla av déjà vu i varje eh, form av eh, grotta eller slott eller liknande. Visst, det går inte att förneka att det, det är snarlika element som, som måste göras i varje sådan här eh, byggnad eller eh, plats man besöker. Och eh, ja, det, det, det finns lite där som, som dallrar att eh, ja, nu är jag här igen och måste besegra monster för att ta mig vidare och få reda på vad som händer näst i handlingen. Och eh, just när det gäller monsterna här också. Ja, vad ska man säga här? De har ju skapat en hel del annorlunda monster, må jag säga. Det brukar de alltid vara bra med i, i, med monsterdesign. Och det här är ju inget undantag. Det är jättelika kreaturer som eh, tar och uppenbara sig emellanåt. Och eh, ja, lite finuliga sätt att besegra dem på också här. Jag, ja, jag, jag måste säga att eh, det här var... Bland de roligare bossfighterna jag har haft i, i Zelda-spel faktiskt. Att eh, det kändes hela tiden som man fick testa någonting nytt. Och eh, lite nya sätt att, att ta hand om de här valserna på också. Och besegra dem. Så ja, det, det var ganska mäktiga upplevelser. Det var utmanande uppgifter, vilket det måste vara naturligtvis. <laughs> och eh, väldigt roliga upplevelser också. Även om man desperat försökte eh, se både var man sprang, var eh, bossen höll på med och eh, när det var läge och eh, öppna eld, så att säga. Så <laughs> det är mycket att hålla reda på, men alltså, det är ändå någonting som gör det underhållande för eh, den typen av utmaning, det, det ska man ju bara ha. Och de här bossarna, de, de gav en verkligen en, en munfull hugga på, eller hur? Ja, minst sagt. Men om jag ska vara helt ärlig så finns det ju en hel del upprepning här från tidigare 3D sälda spel mm -hmm. Inte för att det är ett större problem egentligen. Man återanvänder vissa element, precis som man återanvänder andra element i historieberättande och i hur man bygger upp världen och så vidare och så vidare. Vissa monster finns i olika inkarnationer i de olika spelen och det är väl lite vad jag förväntar mig också. Sen finns det ju alltid någonting nytt med dem och en stor del av det är ju naturligtvis den visuella stilen som man använder men det finns även lite kreativa tankar här och där till hur man har valt att lägga upp hur man ska besegra monster och liknande. Wind Waker lyckas att leverera någonting som egentligen borde kännas lite stelt och gammalt men som får en helt ny känsla i och med att man har valt att lägga upp det på ett lite annorlunda sätt jämfört med tidigare. Och det tycker jag är fantastiskt bra gjort att man kan ta någonting som ändå är gammal och lyckas sälja det som någonting nytt. Eller ja, sälja det som någonting nytt år 2002 när det här spelet kom ut. Men det finns ändå tillräckligt mycket nyskapande för att man ska få den där kicken som man förväntar sig att få. Samtidigt som det där bekanta finns som man vill ha när man sätter sig med en sån här titel för... Vi spelare har ju en tendens att vilja ha nytt men samtidigt vill ha vad vi redan är bekanta med. Ja, ibland känns det som eh, spelare hojtar efter nytt men bara vill ha det gamla vanliga i alla fall. Kanske med en, en liten gnutta uppdaterad grafik eller spelmekanik eller något sådant. Men eh, det känns som eh, gamers kan vara ganska så konservativa och emellanåt kanske vill jag hålla sig till det de är bekanta med och jag ha mer av den varan så ja Zelda-spelen är ju verkligen någonting som kanske tilltalar den sortens spelare som vill ha ungefär samma sak i en lite ny tappning och ändå känna sig bekväm med att de känner Igen miljön, karaktärerna, spelstilen, berättelsen. Eh, det är ju också någonting som Nintendo är, är lite svaga för. att eh, När de väl har, har hittat en, en kassako så eh, mjölkar de den tills eh, den sinar helt och hållet. Men eh, de mjölkar ju väldigt försiktigt en för eh, det gör ju bra produkter. De är ändå måna om det varumärken det har och hur det presenteras och kvalitetskontrollen är ju riktigt bra det, det märker man ju i de flesta åtminstone Nintendo spel som man spelar och det här är ju inget undantag så ja det här är ju inget undantag. Nej, Nintendo har nog lärt sig en bitter läxa efter deras samarbete med Philips som ledde till Philips CDI och eh, det Mario-spel och de sälda spel som kom där för eh, Vi kan väl säga som så att i den officiella timelinen till Zelda så finns ju inte de spelen med host hust Harkel Harkel. Och det är ju som du säger, de är ju extremt försiktiga med sina franchises och sina figurer och eh, vad de gör med dem och vad de inte gör med dem och så vidare. Man kan tycka att de borde slappna av lite grann och vara lite öppna för lite nyare idéer ibland men samtidigt, om det inte är trasigt så behövs det faktiskt inte lagas. Det behövs kanske finjusteras, det behövs kanske uppgraderas men i grund och botten, om det funkar, låter vara och det har ju varit Nintendos melodi sedan ja, 80-talet mer eller mindre. Men innan vi går vidare så är det väl hög tid att vi bara tar en liten snabb titt på några av figurerna som vi kan stöta på här för det vore ju inte ett fullständigt avsnitt om vi inte pratade om någon rollfigur här. Men samtidigt, många av dem skulle vara en rejäl spoiler på sätt och vis att prata om och... Det vill vi ju inte förstöra utan vi får helt enkelt fokusera på några av dem som dyker upp extremt tidigt och som är med under ja, större delen av spelupplevelsen och levererar en hel del karaktärsutveckling trots allt. Men om vi ska börja i grunden så har vi ju Link själv och vi har ju även hans syster och hans farmor eller ja, mormor för de specificerar inte riktigt vilken av dem hon faktiskt är. Och det här är ju en utav väldigt få gånger som vi faktiskt lär känna en del av Links familj. Jag tycker det är, det är skönt att de ändå har grundat rollpersonen här lite mer i, i familjelivet. Att han har någon plats där han hör hemma. Att det, han har en, en fixpunkt i tillvaron den här gången. Vilket eh, åtminstone mig veteligen inte har funnits tidigare. Att det... det jag vet inte, det gör honom mer mänsklig i, i mina ögon och det, ja, det, det är härligt att se också relationen mellan eh, den lilla pojken och hans eh, mormor och farmor. Det är bara mysigt helt enkelt att få den familjära stämningen emellanåt mellan alla bossfighter och annat eh, äventyr som, som utspelar sig där. Att man, man får ta en paus från det emellanåt och, och besöka det egna hemmet där också. Det är ju någonting som blir större i spelserien efter det här spelet kan jag säga för eh, man ser det dyka upp i Twilight Princess, det finns i Skyward Sword och det finns i flera av de handhållna spelen också. Och vi kan även se en liten del utav det i Ocarina of Time för han har ju ett hem där som han kan återvända till. Men det är inte riktigt samma sak skulle jag vilja påstå. Här känns det mer som en ren familjedynamik medan där så är han bara en del av ett litet samhälle. Just den här familjeförankringen blir så enormt viktig både för Link som rollfigur men även för hela historien. Och det är en av de aspekterna som jag kan uppskatta väldigt mycket tillsammans med att jag faktiskt tycker att det här är den inkarnationen av rollfiguren som känns mest levande på många sätt och vis. Jag vet att alla inte är förtjusta i hans sätt att uttrycka känslor med ansiktsuttryck och poser och liknande. Men för mig är det någonting enormt positivt där han faktiskt känns lite mer dynamisk än vad tidigare versioner av honom har varit för då står han oftast bara och stirrar eftersom att han i regel inte säger någonting utan vi hör ju bara vilka kommentarer han får sagda till sig och sånt gör att han kan bli lite ihålig som rollfigur och då kan ju saker som ansiktsuttryck och kroppsspråk vara en del av att ge honom lite mer kött på benen som ren rollfigur. Och jag vet inte vad du tycker men det var precis lagom mycket för mig för att det skulle kännas helt rätt och som någon som faktiskt finns samtidigt som han är ihålig nog för att vi som spelare ska kunna krypa in i honom. Ja, jag skulle ju vilja säga att Link överlag har en tendens att vara just i ihålig och tom. Men naturligtvis av en anledning. Det finns inte så mycket personlighet där egentligen. Och det har väl varit något som jag, jag kanske inte har varit så förtjust i i den här spelserien att det är ganska karaktärslöst. Men ja, här får man ju säga lite mer i alla fall. Och ja, jag vet inte vad jag tycker om just själva ansiktsuttrycken som han har. Och ja, sättet han för sig och rör sig. Ja, det är... Ja, jag är nog ganska neutral i, i det avseendet. Men han kan bli väldigt påfrestande rent eh, ljudmässigt emellanåt att eh, ja, kan han inte bara vara lite tyst när han gör saker och ting? Måste han eh, vara så övertydlig? Ja, yeah! nu slår jag med svärdet och så fort han hittar någonting så måste han lyfta upp det mot himlen för att riktigt eh, stoltsera med sitt nya föremål och lite, lite sådana grejer som jag när det upprepas eh, gång på gång på gång- eh, känns ja, lite fåniga faktiskt. Samtidigt så skulle jag vilja påstå- att det är lite metahumor där också- för ibland får han ju tag på föremål som han- Kanske är lite osäker på eller inte riktigt vet om han vill ha eller ej och så vidare. Och då kan man faktiskt se hans ansiktsuttryck när han står och håller upp. Att han är extremt tveksam eller han är förvånad eller något sådant. Och bara det lilla kan jag tycka är fantastiskt roligt att se. För det kommer ju oftast som någonting helt oväntat. Man förväntar sig bara att han ska stå där antingen med ett neutralt ansiktsuttryck eller jätteglad. Och så helt plötsligt så ser han närmast lite förvånad ut Ja, jag har fått den här saken vad det nu är, det var ju roligt <laughs> som barn som har fått en present som han eller hon absolut inte önskade men försöker spela med och låtsas att det är precis det man har önskat sig ja, det är en sån känsla som man kan få när Link hittar sådana föremål kanske Tyvärr är det ju inte så många gånger det händer, men de gångerna det gör det så är det ju väldigt underhållande, det måste jag ju säga. Och ja, vi får ju inte lära känna mormodern eller lilla lillasyster alldeles för mycket heller, men det lilla vi får är ju tillräckligt för att vi ändå ska knyta ett band till dem och vi kan förstå varför Link bryr sig om bägge två och varför han ger sig av ut för att rädda systern. Det, det finns mycket kärlek där även om det presenteras... Lite väl grundläggande och lite väl fyrkantigt. Men å andra sidan, det är ju en klassisk saga. Vad förväntar vi oss? Ja, precis. Det, det här är en saga och det här är klassiska sagofigurer. Eh, vi känner igen dem. Vi har sett dem förut. Men man tar dem ändå till sig. För det, det finns ändå någonting där. Speciellt eh, mormor och farmor eh, har ju... Lite, lite spank så att säga. Hon är en, en god gumma som eh, man bara vill, vill krama. Och ja, det är, det är en härlig dam, det där tycker jag. Eh, så det, det, det var nog min stora behållning, just karaktärsmässigt, så, eh, så var det just henne i, i det här fallet. För det. Eh, hon utstrålade någonting. Hon hade. Hon hade ett visst, visst djup inom sig i alla fall också. Det, ja, jag tyckte att eh, hon var eh, en perfekt karaktär att ha med i det här spelet. För det ger mer bakgrund och, och för att och basera Link i, i familjehemmet hemmet Och på tala om kvinna med lite spunk i så har vi ju faktiskt Tetra som är ledaren för den grupp med pirater som dyker upp. Och... Vi kan väl säga det direkt att de här piraterna det är ju skojvarianten på pirater för de verkar ganska så inkompetenta när man möter dem och visst där är ju situationer där de dyker upp och har visat lite kompetens åtminstone men i det här spelet i den här historien så är de ju där som komiska bifigurer. Om det är någon som har lite mer karaktärsutveckling och en viktig roll att spela så är det ju just Tetra för hon är ju deras ledare, hon är den som har hjärnan i gänget och hon har ju en koppling till Link som varken hon eller han är riktigt beredda på när det händer, hust hust harkel harkel. Men hon är där, hon har attityd, hon kommer med en hel del råd till Link när han ger sig av ut på sitt äventyr och... De gångerna som piraterna och Tetra dyker upp så sitter jag åtminstone och ler för mig själv. Ja, själva piraterna på eh, skeppet där kanske har en tendens att oh, bli lite för mycket. Eh, det, det är bara bedrövliga <laughs> människor egentligen. Det, eh, ja, man skulle nästan vilja skratta åt dem men man vill nästan bara gråta. Det är, det är clowner som vi har att göra med här och, och inte pirater egentligen. Det är, det är den typen av rollfigurer och ja, jag vet inte hur mycket jag uppskattar dem men ja, man, man kan dra lite på smilbanden åt de stackarna egentligen. Men Tetra det är ju verkligen en, en hårdnackad kvinna här som vet vad hon vill och vet hur hon ska få det verkar det som. Hon har total koll på situationen här och hur hon har lyckats få ihop ett band av odudlingar som det här under sig på båten det, ja, det, det vet jag inte men hon är förtjänt av lite bättre medarbetare känns det som men det kanske är väldigt ont om pirater i den här världen kanske. Kanske. Eller så är det helt enkelt som så att de är vad hon kan få för de pengarna hon är villig att betala. Vem vet. Men eh, de är där och de fyller ju en ganska så stor roll under historiens lopp faktiskt. För de dyker ju upp här och där och bidrar med hjälp eller bara är i bakgrunden eller har eh, ett och annat att säga. Och som sagt, det kan vara enormt tillfredsställande men det kan också vara lite frustrerande beroende på vad man tycker om humorn som de representerar. Men är det någon som jag verkligen kan säga att jag är förtjust i, inte bara för vad han är utan även vad han representerar, så är det ju en rollfigur som kallas King of Red Lions. Och när han dyker upp så hör man bara hans röst, tror man åtminstone, för det visar sig att det är båten som man åker runt i. För han presenterar sig som den enda båten, åtminstone vad han vet, som kan prata på de här haven och... Han har ju en hel del att berätta, han är väldigt involverad i hela det här äventyret och verkar ha en väldigt stor kunskap om vad som hände i det förflutna och så vidare och så vidare. Så han är ju en fantastisk resurs att ha på det här äventyret. Men om vi ska gå in med en liten spelmekanisk grej som jag kan nämna redan här och nu så är han ju den medhjälparen som man har i ett Zelda-spel som jag tycker är minst påfrestande för... Många utav dem pockar väldigt mycket på ens uppmärksamhet och vill komma med råd om saker som man redan vet eller som man redan har hört 700 gånger och så vidare. Men där måste jag säga att King of Red Lions, han, han ger råd som är tematiskt viktiga för handlingen. Sen måste du fråga honom själv om man har ett tips eller två när du är i en väldigt specifik situation och det är precis så som jag vill ha det åtminstone. Ja man vill inte få de här tipsen och råden bara tryckt rätt upp i ansiktet utan att man har bett om det. Så det är skönt att man själv kan få välja om man vill prata om saker till. Eller om man vill bara ignorera och gå vidare på egen hand. Så på det viset är det ju riktigt skönt. King of Red Lions. Ja vad ska man säga om den här älskvärda lilla röda båten. Det är ju en, en viktig hugge för handlingen. Och med hans kunskap så, ja, så får man ju så mycket mer eh, information om världen man befinner sig i. Och han eh, kan verkligen förmedla denna kunskap på ett bra och charmigt sätt också. Det, det blir ja, lite av en, en maskott för, för spelet här just den här karaktären. Och det, det kanske inte så konstigt att han, han prydde själva logotypen på, på uh, The Wind Waker här också för uh, det är ju en central gestalt och han uh, är extremt väl well designad och skärmig och, och ja, jag kan tänka mig att Nintendo så framför sig att uh, här har vi kanske framför oss en, en ny maskott och tjäna pengar på kanske det, uh, <laughs> ja, jag fick lite sådana vibbar när, när jag såg honom för, för första gången Ja för jag valde ju att inte berätta någonting alls om spelet medan att det var ett sällsynt spel och det skulle vara väldigt ja, tecknad filminspirerad grafik. Allt annat var fullständiga överraskningar och när han dök upp första gången så hade du ju ingen aning om att han helt plötsligt skulle börja prata och så vidare. Så du lärde ju känna honom på det sättet som de flesta av oss som spelade spelet när det kom gjorde och jag tror att det är väldigt nyttigt på så sätt att då, då får man alla de här överraskningarna i den takten som de faktiskt ska levereras, man vet inte om för mycket på förhand och så vidare och så vidare och det hjälper nog att få en relation till den här rollfiguren för man ska ändå spendera en hel del tid med honom under det här äventyret. Jag menar, vi seglar runt en hel del på hans rygg under äventyrets lopp och... Ja, om man inte gillade honom skulle det nog bli väldigt frustrerande fått. Så jag är tacksam att Nintendo var lite återhållsamma när det gällde dialog och framläggandet av tips och tricks. För det hade fått blivit väldigt frustrerande. Ja, det är en sak som är säker. Och ja, det var inte utan att jag, jag under båtfärderna på hans rygg tänkte att hmm, om det här vore några år i framtiden så hade det här kunnat vara... Ett ypperligt tillfälle att få båten att förmedla lite mer stämning till själva resan här. Och fördriva tiden med att berätta historier om vad som har för sig gått. Och liksom få mer information samtidigt som man stilla och vackert flyter fram på böljan blå där. Så jag undrar om det inte hade kunnat vara en, en skön... Liten båthur istället för att uh, fara omkring mellan stolpar ute på havet och uh, fightas med, med läskiga små fiskar och, och annat där och jobba mer på, på atmosfärsbyggandet under uh, båtfärden. Ja om det var frivilligt att man kunde starta en dialog med honom och han mm. berättade saker så hade det fungerat alldeles utmärkt. Hade det varit någonting påtvingat då hade det nog tappat en stor del av sin charm. Mm. Så jag kan definitivt se vad du menar och det hade nog varit ett stort tillägg till historien men under vissa förutsättningar i så fall. Men det är väl hög tid att vi tittar lite på det visuella också och vi har redan varit in och nämnt det, vi har redan varit in och nosat på det- och det är inte så konstigt för det är en så stor del av upplevelsen till det här spelet. Och jag gillar att det ser ut som en tecknad film. Där ligger en enorm charm i det. Och jag kan förstå också att grafiken är lite föråldrad idag. Och jag kan också förstå att man ville uppgradera den. Och jag kan väl säga att Wii U-versionen av The Wind Waker är väldigt snygg på många sätt och vis för det är ju hög definition och de har lagt till betydligt fler ljuseffekter och de har fått till ett än större djup i varje bildruta och allt sådant är positivt tillsammans med att man har betydligt högre detaljrikedom i alla texturer och liknande så att det är ju naturligtvis en större upplevelse att se det i HD samtidigt som jag kan tycka att man gick kanske lite för långt med alla ljuseffekter och alla detaljer och allt pillande som man har lagt i för ibland kan jag tycka att det är nästan lite distraherande med all den här bloom-effekten och alla de alldeles för överarbetade texturerna ibland och jag måste också säga att jag tycker att en del av rollfigurerna inte ser lika charmiga ut längre i den här nya versionen. Det kan ju vara en personlig smak naturligtvis. Jag har ju den gamla versionen som min preferens men det finns en gräns där det blir för mycket och jag kan nog tycka att man gick över den med Windwake Waker HD. Ja, det gjorde man definitivt när det gäller rollfigurerna i i HD-versionen här. Det, alltså, skärmen var ju enkelheten i, i The Wind Waker med karaktärsdesignen och utformningen eh, av världen här. Och, och att sedan bara slänga på en massa extra kladd på det hela. Det, det förtog känslan av det jag eh, upplevde när jag satte man ner för att spela The Wind Waker så den, Nej, alltså just ljuseffekterna på karaktärerna såg ganska bedrövligt ut. Ja, ljuseffekterna på själva miljön runt omkring, på naturen och byggnaderna, det såg ju magnifikt ut i HD-versionen. Där har de verkligen gjort ett bra jobb för att få mer djup i bilden. Och bara få den här, ja, vad ska man säga, sagolika effekten, den drömska atmosfären runt omkring. Det tyckte jag var riktigt snyggt gjort. Men att de sedan har eh, lagt till mer texturer även där, det är väl inte riktigt så lyckat. För jag vill ha den här lite enklare utformningen. Det var det som gjorde det så speciellt. Då det var skärmen med det hela. Och, nej. Jag, jag tycker att det, visst, det, var, det var fint på, på många sätt och vis det, förbättringarna de gjorde rent grafiskt med, med HD-versionen. Men eh, jag från tog nog lite av själva kärnan i designen av spelet. Ja, man gick från simplistiskt till nästan lite överdetaljerat och missade poängen med att det var simplistiskt. Jag hade förväntat mig att de skulle lägga till en del detaljer naturligtvis och att de skulle förbättra en hel del på grafiken. Men som sagt, de gick lite för långt och jag kan tycka att det är lite synd för som nämnt, less is more och um, Wind Waker är ett ypperligt exempel på det. För trots att det är gammalt, trots att grafiken är undermålig med dagens standard så tycker jag ändå att det finns fortfarande mycket charm i det gamla. Det är inte lika hög definition, nej. Det är inte lika detaljrikt, nej. Men det finns någonting ändå som fungerar fortfarande. Och jag skulle vilja påstå att det är spel av idag där de har lagt betydligt större tyngd på grafiken som inte ens är i närheten av skärmen som det här spelet lyckas uppnå. Det är över 13 år gammalt och det känns fortfarande väldigt, väldigt fräscht på många sätt och vis. Ja, det är ett testament på hur väl de har lyckats med designen av det här spelet. och försöka ta sig an en mer realistisk look på The Wind Waker tror jag hade resulterat i att det hade känts mer daterat än vad det gör idag. Just med den enkelheten i grafiken så frånkommer man mycket av problemen i, i dåtidens 3D-generering. Så ja, jag, jag tror faktiskt att det, det var ett riktigt lyckat val rent grafiskt. Och innan det är dags för oss att summera så måste vi ju nämna musiken också för det är ju en så enormt stor del av Zelda-upplevelsen och Wind Waker är inget undantag för det finns enormt många spår i det här spelet som fortfarande ger mig en fantastiskt härlig känsla. De har lyckats fånga någonting där som verkligen känns äventyr till havs samtidigt som det finns spåren som är lite kusliga, är lite obehagliga, är lite spänningsframkallande och man har lyckats att hitta många olika stilar för att representera olika delar av det här havet som vi seglar runt på och det är faktiskt riktigt imponerande vad man kan göra om man har lite talang och ett par instrument. Ja, just musiken var ju något som väckte sälda känslan väldigt tidigt i det här spelet. När de klassiska melodierna började spelas upp. Och ja, det är äntligen någonting jag kände igen i den här främmande miljön. Så det, det klamrar jag mig fast vid. Och det var härligt att uppleva. Det är väldigt väl designad musik till varje sektion av det här spelet, definitivt. Det är väldigt passande toner till de miljöer man befinner sig i- i den känslomässiga situation man befinner sig i. Allting fungerar helt felfritt här. Förutom kanske den känslan som jag vill minnas att jag har fått under de andra- sälja spelen också, det är att trudelutterna har en viss tendens att upprepa sig. Att det blir till slut samma slinga om och om igen, att man har hört det här lite grann förut. Hur fina de än är så kan man faktiskt tröttna på dem efter några timmar. Jag kan väl tycka att det är havstemat som man kanske tröttnar först på i så fall, för det hör man ju ganska mycket om man säger så. Men med tanke på att varje stor ö med historisk betydelse för det här spelet har sin egen lilla melodi gör att det, det ändå känns så bekant när man kommer dit igen. Och när man inte är där så får man inte höra den musiksnutten. Så det blir ändå lite frävt när man kommer tillbaka. Men om det är för mycket på samma ställe, jag förstår vad du menar. Ja, det är ingenting som, som förstör spelupplevelsen, men... Ja om man råkar bli skeppsbruten på en ö under en, en längre tid eller bara tar sig en paus in i byn några timmar så ja då det kan finnas en, en viss, ett visst behov av att sänka volymen lite grann efter ett tag. Och med det sagt så är det hög tid för oss att summera den här historien och upplevelsen. Och ja, jag måste erkänna att jag är extremt nyfiken att höra ditt slutbetyg nu. För det här är ditt första 3D-Celda-spel. Du har inte spelat Sälda på många år fram tills nu. Och nu var det dags igen. Vad känner du egentligen, Pavo? Ja, vad känner jag? Um... Jag måste ju börja säga att jag egentligen inte är en, en stor Zelda-beundrare. För mig var det gott nog att, att få uppleva de tre första spelen. Och det vilar väl inte direkt någon nostalgi över denna spelserie för mig. Så när jag då introduceras för en ny generation av Zelda-spel som nu är i tre dimensioner så måste jag säga att jag... Till en början kände mig en smula skeptisk. Jag kan förstå vad som lockar så många spelare till just den här serien. Men ja, det är inte riktigt någonting som jag upplever personligen. Men Wind Waker är inte ett dåligt spel. Det är ett polerat och gulligt äventyr som direkt får en att känna sig bekant med världen. Från det spel som jag har spelat. Jag måste också säga att jag inte är en konsolspelare. Så kontrollerna de känns absolut inte naturliga för mig till en början. Eh, känslan jag fick var således att 3D-miljön var väldigt navigerad och klumpig att och, och kontrollera när det gäller den verbannade kameran. Men eh, detta tillskriver jag alltså nybörjarhinder. Kontrollerna i övrigt fungerade väldigt bra och jag hade inte några problem med att förstå hur jag skulle gå till väga här. När det gäller storyn så presenteras den på ett mycket passande sätt och jag gillar hur man sakta får bekanta sig med pojken och hans värld innan man så smått skjutsas ut i det stora äventyret. Man lägger hela tiden till nya spelmekaniker. Och det är någonting som verkligen behövs för annars skulle Wind Waker snabbt bli ett väldigt långtråkigt spel. Här har du verkligen tänkt till och balanserat spelet. Så därför är det extra konstigt att man har behållit det stundtals extremt långa resetiderna med båten. För där står verkligen Wind Waker bara still och trampar vatten. Medan man färdas mellan alla öar. Och det är saker som inträffar under färdens gång, ja, det är långt ifrån tillräckligt för att rättfärdiga detta spelmoment om och om igen. Men detta är nog den negativa kritik som jag kan ge Wind Waker. För spelet känns som ett zelda spel, åtminstone såvitt jag kan minnas. Upplägget och spelmekaniken, den känns bekant. Och man får sig vanne mig ett Zelda-spel om man tar sig an Wind Waker. Vissa ligger med lite nymodigheter, åtminstone om man frågar mig, på gott och på ont. Men i slutändan känns det som man har fått sig precis vad som förväntades. Det här är kanske inte spelet som man ska börja med om man inte har tagit sig an ett Zelda-spel tidigare. Men är man lite bekant med Links äventyr så är det definitivt värt att ta en titt på Wind Waker. Jag är personligen inte såld på Zelda men det här är ändå ett småmysigt spel där man kan fördriva en hel del timmar. Ja, jag tycker ju själv att det här är ett väldigt mysigt, ett väldigt polerat och ett väldigt välskrivet Zelda-spel. Det finns många bra i franchisen, jag är väldigt förtjust i många av dem men det här är ett av dem som verkligen sticker ut för mig. Det beror mycket på den visuella stilen, absolut. Det beror en hel del på hur man har valt att lägga upp historien, Ja, Men Men det är också en charm här som jag tycker att många av dem inte riktigt lyckas uppnå. Kanske är det att man riktar sig till en lite yngre publik med den färgglada världen kontra de som kanske känns lite blekare i färgerna och med en lite bistrare och dyster handling kontra det här spelet. Men det är också precis vad jag vill ha av ett sånt här spel. Jag vill ha ett roligt, färglat och spännande äventyr att ge mig av ut på så att jag kan glömma vardagen för ett par timmar här och där. Och trots att kontrollen kan kännas lite stel och oresponsiv ibland så känns det ändå som att man har tillräckligt mycket kontroll över situationen för att det ska vara en riktigt njutningsfull upplevelse. Jag har mina rosa glasögon till det här spelet, absolut. Men även när jag tar av mig dem och begrundar spelet så kritiskt jag kan så är det fortfarande en fulländad upplevelse som förtjänar många av de goda betygen som det fick. Seglingen är det största misstaget de gjorde med det här spelet och de skulle ha dragit ner på det ganska rejält för att det skulle bli mer uthärdligt i längden. Men för vad det är värt så tycker jag att det är väldigt mysigt att glida runt på böljan blå och upptäcka nya öar, fylla ut min karta och möta nya spännande individer i det här universumet. Jag skulle vilja säga att det här är en fulländad sälda upplevelse åtminstone enligt de kriterierna som jag har. Har man inte spelat det här spelet ska man definitivt prova på det. Man behöver kanske, precis som du sa... Ha lite kännedom om franchisen och det är kanske inte det första spelet man bör spela men har man lite bekantskap med den här spelserien så är det definitivt en av delarna som man måste plocka upp. Om man väljer att plocka upp den klassiska eller den lite nyare på Wii U, ja, det är upp till var och en att välja det som känns bäst. Det är samma historia, det är samma rollfigurer, det är bara lite av förutsättningarna som är annorlunda och man är garanterad en fantastisk upplevelse oavsett vilket. Så har du inte upptäckt Wind Waker ännu, vad väntar du på? Det är dags att spänna seglen. Ja, det håller jag med om. Men eh, nu tycker jag att eh, vi har slagit ankar här tillräckligt länge så eh, jag tror det är dags att vi också tar oss spänner seglen och ger oss iväg till nästa äventyr. Ja men då tar vi och sätter kors mot nästa vecka men där kommer det inte att bli fullt lika färglat kan jag säga för nu är det dags för en superhjältig historia igen men kanske inte den absolut bästa i samlingen. Nej, det kan man väl inte påstå. Det är en film som åtminstone på pappret låter väldigt bra men en film som fick många att tappa hakan av helt fel anledningar när den färdiga filmen väl visades upp för. Ja, det kanske inte står allt för rätt till med den här lilla akaren. Nej och essentiellt så är det ju en spin-off-film också för de hämtar ju figurer från en annan franchise i hopp om att kunna nästan skapa en egen och det ska bli väldigt intressant att sätta tänderna i och titta om det verkligen fungerade så bra eller om det bara var dömt att misslyckas. Ja, jag är nog rädd för att det mer är det senare att vi bara kommer att stå och fräsa ilsket åt den här filmen när vi ska begrunda den för. Eh, ja, jag är rädd för eh, att det här inte riktigt eh, står eh, ursprungsmaterialet riktigt så nära som det kanske borde och att de har eh, ja. Helt gjort om allting till oigenkännlighet i stort sett. Det är åtminstone vad jag har hört. Men det ska bli väldigt spännande att verkligen sätta er och se på det här eländet. Ja, jag kan ju tycka att man ska få unna sig lite kreativ frihet när man gör en adaption. Men frågan är om man inte har dragit i helt fel riktning här. Men det är ju någonting som vi ska sätta klorna i till nästa gång. Och det kommer nog att bli en upplevelse. Men äm, tills dess så äm, tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart igen.